الحمد alamin wassalatu العالمين wa ala والسلام على wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din amma ba'd Dugu zangu wa islam na zangu katika iman dugu zangu leo tunaendelea na pali ambavyo tulikao tumefikia katika darasa yetu ile hadithi ya Muaz bin Jabal ambaye hadithi yenyewe imewekwa chini ya mlango wa kuwa jihad ni zirwatu zirwatu sanami ya zirwatu sanami islam tulikomea katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ibn Uthman alipokuwa naelezea kuhusiana na abwaabul khaif abwaabul khaif ila milango ambayo ni yaheri. Tume sallallahu alayhi wasallam akasema as-sawmu junna sawm nikinga was-sadaqatu tudfi'ul khatia kama yuffi'ul ma'ul nar fa sadaqa ina zima yele makosa yani nafuta yele makosa kama vile maji yanasimamoto kisha kataja jambu la tatu swalaat rajuli fi jaufi al na swala ya mtu katika usiku wa manane asaleo tunazungumzia kuhusiana na swala ya usiku usiku wa manane kitabu kizuri sana ambacho ningeelekeza ndugu zangu kisome kuna wa dua ruhbanul layl hicho kitabu alichokiandika amefusanya zile hali za wema waliofstangulia akianza na manabii kisha alipomaliza manabii na nabii wa mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akaingia katika masahaba. katika tabi'in katika atba' tabi'in aima vile walikuwa wana ufuisha ufuisha usiku wao ile hali ambayo walikuwa wako nayo katika usiku ya ibada yaani usiku haupotei ndio wakati ambao ni mzuri sana wa mtu kwa mtu kutengeza janna yake naibu mtume sallallahu alayhi wasallam akasema moja katika mambo ambayo ni milango ya yaheri ni ile swala ya usiku. Ile swala ya usiku. Swala yenyewe ya usiku Mtume sallallahu alayhi wasallam kuulizwa ni vipi? Akajibu salatul layl mathnamati. Mathna. Yaani ile swala ya usiku inaswaliwa rak'a mbili Rak'a 22. Akaiacha mutlaqan. Lakini kuna baadhi ya wanazuoni ambao katika hadithi ambayo wanastadil nayo yanana Aisha huwa muhammad <coughs> sallallahu wa alayhi wasallam hakuwahi kuswali zaidi ya raka 8 mbili yani mbili mpaka zikafika nani 22 mara kisha baada ya hapo zile alikuwa kiswali zilikuwa ni swala za witr Pengine witr anaweza fanya ya tatu witr ya tano Kulingana na vile mwenyewe ambavyo amekusudia kwa hivyo swala ya witir unaweza kuswali nimethibutu unaweza kuswali mpaka rakaatisa witr pekee yake kwa hivyo ni muhimu sana watu kwaayo watafahamu swala ya usiku inaswaliwa vipi baadhi ya wanazuoni wakaonelea kuwa kwa vile mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha mutlaqan kuwa ni rak'a kadhaa kwa maneno ni vitendo ndio vimeonesha kwa aliswali mpaka nane sasa wanazuoni wengine wakasema mtu anaweza kuswali rakazo zote kwa hivyo hali zote mbili ni sawa kulingana na ufahamu wa wanazuoni mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutaja hii swala ya usiku akasema akataja hii aya akasoma tamma tala kisha akasoma hii aya tataja Katajafa junubuhum anil madaj yani zile ubavuni ubavu wao zile mbavu zao wazinaondoka katika vitanda zinaondoka katika vitanda yani wanaamka wanaacha usingizi yad'una rabbahum kwa kusudio gani la kumuomba mula wao khawfan wa tamaan ili hali ya pokoa wana hofu na tamaa wamimma razaknahum, yumfikun. na kwa yale ambayo tunawaruzuku ni wenye kutoa fala ta'lamu ta kwa haijui nafsun nafsi ma'khfiya lahum min qurrati a'yun kila ambaacho katika liwazo jimu katika mambo ambayo ni kuliwaza ile nafsi haijui imefichiwa nini jazaan jazaan kwa malipo bima ya ya'malun kwa yale waliokuwa wakifatia yani kile ambacho nafsi Kwa liwazo jema Ambalo nila kuliwaza ile nafsi ni kwa yale malipo ya ile nafsi ilikuwa ikitenda amali gani kwa hivyo hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam alihitaja kuonesha ile fadhila Ile fadhila ya watu kufanya nini Ku, kuamka usiku na ndio mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yake anasema afshu salam tueni salamu wa at'imi t'am namoe wenye kulishana wasallu billail namoe wenye kuswali usiku wanasiyami ile hali ya kuwa watu wamelala tadkhulu aljannata Bisalami Mutaingia peponi kwa amani kwa nini kwa ile ya mtu kuamka usiku na kuswali na hii swala ya usiku kwa wale ambao ni mujahidin ninatakikana iwe ni moja katika ibada hajaepukana nayo ameshikamana nayo ndiyo unaona mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulea masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwalea masahaba alikuwa anafanya nini anaona swahaba kuwa huyu swahaba anaheri nyingi sana ambazo anatenda lakini anaudhihu katika kuswali usiku sasa anamtaja kuwa fulani ni mtu waheri kubwa sana ikiwa atakuwa mwenye kuswali usiku moja katika ya maswahaba alipewa hii sifa. Kuanzia siku alisikia haya maneno, hakuna hata usiku mmoja ameacha kuswali. Kila siku amekuwa kiswali Ukuambiwa uamke usiku mzima. Hii ndio sifa ambayo watu wengi sana mtu anasikia kuhusiana na sifa za swala za usiku. Mtu anaona ni kuamka usiku mzima uswali, kesho yake mtu ameingiwa na uvivu. Kwa nini? Umechoka bora kama vile tuliona bora ya saumu ni ile saumu ambayo ukiona unataka kufunga kwa wingi ile saumu ya Nabi Allah Daud alayhi salam Hii saumu ya Daud alayhi salam Ndiyo saumu ambayo ndiyo bora funga siku moja fungua siku moja kama unataka kudhibisha na swala vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam pia mm. ameelezea mm. Allahi Daud alayhi salamu alikuwa anaswali vip. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mm. ana Analala nusu su yusuf ana amka moja kisha Analala lal mm. sudus ile ambayo imebakia ya mushu. nusu. Nusu amelala. Thuluth ya usiku amefanya ibada sudu silea mwisho amelala yani katika kujistareesha kidogo kabla ujaamka swala ya fajr kwa hivyo mtu yule ambaye pengine asubuhi anahitajika kufanya kazi nyingi na nini anaweza kujipanga ile ule muda kidogo tu kabla ya kwa vile anachoka sana Asiamke kwa muda mrefu apate usingizi wake vizuri lakini ule muda kabla ya fajr kabla ya fajir pengine nusu saa ama dakika 15 20 awe mwenye kuinuka awe anaswali raka 2 raka 4 kisha anamaliza na witr pengine raka moja witr ama raka tatu za witr aaye mtakanaeni jambo ambalo mtu anafanya uzoefu nalo kila siku mpaka ile ibada inakuingia inakuwa ni ibada ambayo hutaki kuikosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea hii swala ya mtu ya usiku akataja hii aya ambayo Mwenyezi wanasema anasema wanaondoa mbavu zao katika vitanda vyao ili kumwomba Allah subhanahu wa taati. Na yani Mjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahia yule mja akiwa mwenye kutekeleza yale mambo ambayo yamefaradhishwa. Anaridhika naye na anazidi kumpenda ikiwa atakuwa mwenye kujilazimisha kujilazimisha si unajifara yani kujilazi, Kulazimisha moyo wako kutenda yale mambo ambayo ni mapendekezo. Munuzimko anampenda zaidi yule mje ambaye analazimisha moyo wake kutenda mambo ambayo ya amependekezwa. Yani kila wakati yale mambo ambayo ndio haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallamaita abwabul khair. Ile milango ya khairi haiachi. Mununuzimko anampenda sana mpaka anafika wakati Huyu bwana inakuwa mazungumzo yake Mununuzimko ameridhia. Kwenda kwake Mununuzimko ameridhia, kushika kwake Mununuzimko ameridhia. Kwa nini? kwa sababu yale yote ambayo anafanya yote yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. macho yake yakawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, miguu yake yakawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mikono yake yakawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Yote ambayo anatenda yote yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni simu atujalie miongoni Kisha waliponyanyuka kutoka kwenye vitanda vyao mtume sallallahu alaihi wasallam akapeana sifa ya ile ibada ambayo wanatekeleza anasema yad'una rabbahum khawfan wa tama' khawfan wa tama' katika Qur'an unapata wa ama hizi ni sifa mbili ambazo zinapatikana kwa kila muislamu ambaye anasimamisha ibada yake unapigana jihad huo ndio mfano mzuri sana kwa sababu tuko katika saha ya jihad unapigana jihad pigana ukiwa na hofu na pigana ukiwa na tamaa una hofu huenda ile amali yako hapa imetajwa hofu huenda ile amali yako ikawa ina upungufu sasa una hofu isije ikawa yenye kurudisha kwa sababu wanadamu wote wana upungufu huwe na hofu na tamaa tamaa una tamaa kutokana na ile rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kutokana na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kutakabalia amali zako ambazo unazozienda sasa kuwa na hofu na tamaa ni sifa ambayo inatakikane ipatikane kwa kila ibada ambayo unaitenda. Kinyume chake itakuwa umeingia katika makosa. Ikiwa utakuwa na hofu peke yake. Yaani kila ibada ambayo unatenda wewe na hofu, ibada yangu haitokubaliwa. Una tamaa kuwa Mwenyezi ni arhamu Una tamaa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala Anaweza kukusamehe. Sasa ukiwa na hofu tu ni kuwa wewe umekata ile rehma ya Mwenyezi subhana Subhanahu Ta'ala. Na Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala ta kuwa rehma yake ni kunjufu zaidi kuliko hasira yake. Ile rehma yake ni kubwa zaidi kuliko kuliko ghadhabu zake asa wakati unakuwa na hofu tu basi ni kuwa ile sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa yani arhamu Rahimin ni kuwa umeikana umeipinga ama ukiwa na tamaa peke yake bila kuwa na hofu Nikuwa una umekuwa na yakini kuwa ibada ile unai tekeleza 100% huna wasiwasi naye Jambo lolote ambalo unalolitenda 100% huna shida na jambo lolote lile. Iwe ni jihad, iwe ni sola iwe ni saum, We ni tamaa tu, tamaa ya nini? Hata ukizungumza na watu, yani unazungumza ka'annaka min ahli aljanna. Yani mimi tu ni mauti tu basi Ndiyo amenizuia tu kuingia peponi. Lakini ibada zote vile ninavyozitekeleza hizi mashaallah yani hamna tatizo ndani yake hii ndiyo mtu kuwa na tamaa kuwa wewe huna shida yoyote kuhusiana na ibada zako na kila mwanadamu lazima afahamu kuwa ana upungufu mahama utafanya. mahma utakuwa mwenye kujitahidi hutoweza hutoweza hutoweza kufika ile daraja ambayo inatakikana hutoweza kufika ile daraja inatakikana kwa hivyo lazima tufahamu lazima tufahamu kuwa ile tamaa na hofu lazima ziwezenye kuambatana na hii ndiyo wasatia ile manhaji ya wasatia ya uislamu ndio inapatikana hapo. Hujaegemea pande moja na hujagemea pande ya pili. Mefahamiana? Naam. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya kapea na sifa nyingine ya hawa ambao wanasimama usiku wao. Sema wamim razaqanahum yunfikun. Wa mimma razaqanahum yunfikun. Na katika yale ambayo tumewaruzuku wakawe kutoa wengi sana wameruzukiwa mambo mengi sana. Mtu huona ile, ile ile fikra ambayo ni finyo sana kuwa rizki ni mali. Riziki ni mali. Hii fikra watu wengi sana huimewachanganya. Riziki si mali peke yake. si mali peke yake. Riziki inakuja katika mambo mengi sana. Hata mtu kupewa nguvu nguvu ile nguvu yako pia ni rizki. akili yako mtu unamuona akili yake iko very sharp ni mtu ana busara sana ile akili ambayo umepewa ni, ni rizki. riziki maarifa ambayo umepewa ni rizki. kuna watu wamezaliwa Ili hali ya kuwa gifted kuna mambo ambayo wanaweza kufanya bila hata ya kusomeshwa mambo mengi sana mtu akona ufundi fulani anajua mtu na maalumat fulani ambayo anayajua hii ni riski ambayo umepewa ambayo hairuhiani na mali kwa hivyo hii riski ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutunuku nayo uwe mwenye kuiitoa iwe ni ya mali iwe ni ya ujuzi iwe ni ya nguvu iwe ni ya watoto ngalia leo watoto wetu na ni mambo ambayo watu wanataka wawe wenye kuzingatia mtu yuko tayari amfanyie bidii mtoto wake kila njia mtoto wake azikwenda kusoma nje nje ni wapi amerika uingereza nchi ambazo ni za matafiri lakini kuwa na hiyo himma mtoto wake aweze kupata masomo ya dini kiasi hicho hana kuwa na hiyo himma mtoto wake aweze kufika katika ardhi ya jihad hiyo hana kwanza hata akisikia kwa mtoto wake anajaribu kutafuta njia kufika katika jihad tayari anakosana naye ana na mtoto wake na na watoto wengi sana na haya, haya ndio mambo ambayo tumeona sisi pale mtaani kwetu. Watu wamekuja kwenye wameenda kuelezea kwenye vyombo vya habari. Mama ambaye anakuja na Mwenyezi Mungu msamehe. anakuja anasema hawa wanapeleka wanadanganya vijana na wanawadhulumu vijana wanawapeleka Somalia. Haya ni mambo tena anasema nini? Wanawadanganya na pesa milioni moja Sijui hapa kuna mtu yote ambaye alipewa pesa kufika katika jihad? Hakuna. Kuna? Hakuna. Hakuna. Sasa, sasa haya maneno ambayo yanazungumzwa haya maneno ambayo yanazungumzwa ni maneno ambayo mtu ambaye hana busara mtu ambaye hajafahamu dini yake leo anazungumza maneno kama haya kisha anasema kijana alikuwa mwizi wanamdhulumu wanampatia pesa anaenda Somalia kupigana jihada. sasa ikiwa alikuwa mwizi na sasa ameamua kupigana jihada. ipi ni bora yani yule mzazi alikuwa yuko radhi wale watoto wabakie pale wawe waizi wengi sana vijana wengi sana wa Kiislamu tumewazika wengine hata miaka ishirini hawajafika kwa kupigwa risasi kwa sababu ya uizi sasa kwa nini upatie hasara duniani Kisho uende upate na hasara yaumul akhir chiku ya kiyama iwe pia ni hasara itakuwa ni matatizo afadhali dunia Uipatie mgongo utafute akhira yako. Mtu watoke. Wengi tumeona vijana wengi sana ambao wamekuja katika ardhi ya jihad. Wametoka sehemu ambazo vijana wa Kiislamu kutoka na nazungumzia Kenya kwa sababu nimeishi Kenya nimewaona vijana wengi wa Kiislamu kutoka Kenya wanangangania kwenda hizo sehemu. Tuna vijana katika jihad wengi sana wamekaapa wametoka sehemu ambazo ni za Amerika, Uingereza, tuko nao. Tuko nao. Sasa Kenya mtu anapigana ende huko ambaye ametoka kule amekuja, mtu akae na Salahuddin na muulize. Huko ametoka ametuelezea mambo hata sisi wenyewe tumeshangaa. Tumeshanga. Tume yani. Hata kwa senti haezi kukubali kurudi kule katika daru ikofu kwa yale mambo ambayo yanaendelea lakini kwa yule mtu ambaye hana uchungu na uislamu atakuwa naridhika kwenda katika ardhi za makafiri na anachukia katika kuingia ardhi za waislamu ardhi ambazo jihadi imesimamwa wanachukia sasa ndugu waislamu Inatakikana wafahamu sana Dini yao ni muhimu zaidi kuliko dunia na kuliko chochote kile ambacho kiko katika hii anat. Dini yao ndiyo muhimu zaidi. Allah Subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa sallam hawa ndio wanatakikana wawe vipenzi vetu Tumpende Allah Subhanahu wa ta'ala na tumpende Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Haya mahabba yakishaingia katika moyo ya mnii subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja utakuwa mwenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja lakini kukiwa na mahaba ya uongo ndio watu watakuwa wakibakia wakipiga matwari wakisema wanampenda mtume lakini huyu mtume sallallahu alayhi wasallam walau kana yeye wakampenda maswahaba ridwanullahi alayhim kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam hawakupiga matwari walifanya nini walisimama mstari mmoja na mtume sallallahu wa wasallam katika kushughulikia shingo za matafiki Allah. na ndiyo aya lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ambayo iko katika suratul ahzab nenda uangalie ni kijizo chema gani ambacho kiko kabla ya hiyo aya hii aya haikuanzia hapa nyuma yake kuna maneno nenda uangalie anazungumzia kuhusu nini yanazungumzia masaili ambayo ni ya jihadi sasa Mwenyezi Mungu anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun muna kiigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hapa nyuma yake ni kiigizo gani tunapata ni mambo mengi tunamuigiza mtume sallallahu alayhi wasallam lakini ya jihadu watu ndo wamekata ya kuchukia makafiri kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha watu wanakataa alwala walbarale imepotea leo waislamu wanateta kwa sababu mmoja ni Manchester mwingine ni Arsenal Wanateta. tena hata wanapigana huko ukafiri ambao tumetiwa katika nyoyo zetu lakini kusimama apigane na kafir hayuko tayari hayuko tayari lakini kusimama ampige ndugu yake Muislamu kwa sababu ni sapota wa Arsenal na ye ee ni wa Manchester hili yuko tayari kufanya. Tena atasaidiana na kafiri ambaye ni wa Manchester wampige ndugu yake ambaye ni Muislamu mwenye ku support Arsenal na huu wote ni upuuzi na ni mambo ambayo yanapelekea mtu kuingia katika kufuru. mpira... Usidanganywe na mtu mpira pale umefika imekuwa ni dini. Imekuwa ni dini. Huu mpira ambao watu wanauona ambao unachezwa katika nchi za kikafiri imekuwa ni dini. Na ndio maana channel ya Sky, channel ya Sky, Sky TV wakati walikuwa wanaleta mipira wakati wa nyuma nilipokuwa niko huko wanakuambia nini? If your religion is football worship with us. Kiwa dini yako ni mpira, basi njo uombe na sisi. Uombe nini? Yaani u yule Mungu wako ambaye ni mpira, njo tumuombe pamoja. Akimaanisha nini? Kuwa ile lineup yote ya zile match washawapangia na time zake. Kwa hivyo time yako ya ibada ikifika, tuko tayari kukufikisha huko katika hiyo ibada. If your religion is football worship with us sky television yani wao wenyewe wanafahamu kuani dini kuwa ni dini lakini sisi waislamu wamepotea hata hawafahamu na ndio yule kijana ambaye niliwaelezea huyo kijana hapa tu Kenya kabla nifanye hijra wala ilikuwa masikitiko. Tumeambiwa timu yake Arsenal imefungwa amechukua kamba ameenda amejinyonyoki akajiua Waliokuwa wakicheza huo mpira makafiri wenyewe hawakufikia hapo ye alifika Waliokuwa wakicheza katika huo uwanja wamefungwa wao hao waliokuwa wakicheza uo mpira hawakupenda ya huyo kijana kisha mutuambie si dini Ndiyo dini yale mapenzi na ndio unaambiwa moja katika masharti masharti ya la ilaha illa allah ni almahabbah almahabb na Ndiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nini in kuntum tuhibbuna allah Mtume sallallahu alaihi wasallam watu Aambie umma wake Kul waambie umma wako in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni Sasa kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallam si kukaa tukapiga biriani na pilau na matwari la Ni tuangalie Mtume alifanya kazi gani hiyo kazi tuitekeleze na kazi kubwa sana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya ni ya kuchonga, kuchinja, kukata kata shingo za makafiri, shughulikia shingo za makafiri ila ya saa Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hatuzungumzie hapa masala watu wanapigana jihad. Hii jihad Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea itapiganiwa mpaka kiamu saa. Kwa hivyo tuko hapa kushughulikia shingo za makafiri ala manhajin nubuwa ila kiyami saa Paka siku ya kiama. Na ndiyo hiyo fattabi'uni nifateni mimi yuhibbukum Allah. Niizimgu subhanahu wa ta'ala na kijake kitakuwa nini? Atakuwa mwenye kutupenda. Atakuwa mwenye kutupenda. Tumefahamian? Sasa lazima tufahamu Uislamu wetu na lazima tumpende Mnyizimu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam Ndiyo tutakuwa wenye kusimama na kunusuru hii dini. Hii dini hii dini ya Uislamu kama wewe si mwanamume uko katika dini ambayo haikufai. Hi dini inahitaji wanaume. Mwanamume ambaye atabeba silaha aweze kuondosha kufru na shirki katika hii ardhi. Hi dini inahitaji mwanaume. Si dini ambayo inahitaji watu ambao ni waoga, watu ambao wamedhalilishwa mpaka wamefanywa ni kama wanawake. Hata wanawake wengine wanawafadhali. si tumeona wanawake hapa hivi Somalia na mgu. awazidishie katika ushujao wao wakati wa Ethiopians walikuwa wakitoka na silaha na wakipigana mu Ethiopia mpaka akaamua kutoka katika ardhi ya Somalia ni yale mambo ambayo yalikuwa yameonyeshwa na nani wanaume mama zetu dada zetu mpaka watoto watoto mtu wana, mtoto mdogo tu anabeba efuana na kwenda anawarushia na amekimbia. wanamalizo mpaka na watoto na ndiyo maana nusra ikafanya nini ikapatikana. Na ndiyo saa hizi bendera ya la ilaha illa allah inapepea ardhi kubwa sana ya Somalia. Allahu sana. Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar Allahu Akbar! Allah. Allahu Akbar. Na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bendera imepanda juu sasa imebakia ni kuongeza ardhi pale tulipo ni ardhi sasa inangojea kusonga mbele kuifikisha katika pembe zote za dunia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hadithi ambayo tuliiona jana akaelezea kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameturuzuku ni mengi sana wewe kuona Mjeezimu kukuonesha kuwa kuna maudhia katika barabara uyaondoshe hiyo pia ni riziki. Kule wewe kuona watu wengine hawajaona. Mtu kukujia wewe ikawa unafahamu sehemu fulani we kumuelekeza ule ufahamu wako kuwa unajua sehemu fulani pia ni riziki Mjeezimu Subhana wa amekupatia. Kwa hivyo utumie Uwe mwenye kutoa ile riziki yako yale mapenzi mnyezimu subhanahu wa ta'ala amekupatia katika moyo wako patia familia yako patia ndugu zako wa Kiislamu wapende kulingana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi salam kisha ndiyo mnyezimu subhanahu wataala ta'ala katika hii aya Fala ta'alamu Nafsu ma ukhfiya min qurrati ayuni jazaa am bi makanu ya amalon kwani nafsi haijui ya liwazo jema kwa malipo ya yale ambayo wamekuwa wakitenda yale waliokuwa wakitenda kuna yale ambayo Mjezi Subhana wa amewafichia ya kuwaliwaza na haya haya katika dunia huwezi kuelezea katika dunia ile raha ambaye mwenye kushikana na dini ya Uislamu anapata ya nafsi huwezi kuielezea na ndio Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah akasema yule ambaye hajaingia pepo ya dunia hataweza kuingia katika pepo ya akhirah hapa duniani iko pepo ambayo pepo yenyewe Si pepo ambayo utakuja kuiona hivi kwa macho la. Si yo hiyo. Ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa zaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wabil islam dinan wabi muhammadin rasula. Sasa angalia yule ambaye ameonja utamu wa iman ni nani? Amba ya ameridhika kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio Mola wangu. Si demokrasia, si socialism, si secularism, ilmania hii ambayo tumeletewa, si ubepari. Sijui kapitalism. Hakuna mambo kama katika Uislamu. Kitu ambacho sisi tunasimama nacho ni Qur'an na Sunnah. Katika ufahamu wa salafu Salih sasa yeyote ambaye atakaridhika na Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaridhika kuwa Muhammad ni mtume wake swala wa Allahu salamuhu alihi. na kiisha karidhika na Uislamu kuwa ndio dini yake basi huyu ameonja utamu wa imani yule ambaye hajaonja na hajafahamu ule utamu ambao unapatikana katika kuridhika na haya mambo matatu kuridhika na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuridhika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuridhika na Uislamu yule ambaye hajaonja utamu wa imani ndani ya hapo yule ambaye amechanganya leo atataka kusimama kufanya kampeni na mbunge. kesho kuto utaona ameachana nao ameenda kuingia lile ambalo limeletwa Kenya linaitwa interreligious judiciary council yani Dini sasa zaanza kuletwa pamoja na ndio ukafiri ambayo. ambaye Malik Abdullah alikuja nao kusema antaka kuunganisha Uislamu na uyahudi na unaswara wapi Huu ni ukafiri moja kwa moja moja kwa moja ni ukafiri Tena kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam atakana apigwe vita ondolewe Apigwe vita kabisa au ondolewe kwa sababu naye na ukafiri ambao wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema lazima apigwe vita. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuingia haramaini Tuweze kuingia ardhi ya Hijazi kisha tuoneshe watu kazi vile inavyofanya. Kazi vile inavyofanya. Sasa nizamku subhanahu wa ta'ala anawafichia liwazo jema hawa ambao wanamka usiku wakao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na wakao wanatoa katika yale ambayo wameruzukiwa hili liwazo, la, liwazo jema kesho katika akhirah nilo la juu fa manzuhiha nari wa udkhila wa Huyu tayari amefaulu. Ikio teepushwa tu na moto wa Jahannam. Minal faizin. Tunamuomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuepushe sote na moto wa Jahannam. Amin. Aepushe na familia zetu kutokana na moto wa Jahannam. Amin. Amin. Na kutokana na msukosuko ya siku ya Kiama na adhabu za kaburini. Amin. Wengi sana katika Uislamu mimi nashangaa. Hadithi tunazisoma lakini hazitekelezwi wao umeambiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja mambo ambayo mujahid ametunukizwa kwa haya mambo Mtume صلى الله عليه katika haya mambo sita akataja moja yapo ni kuwa ile adhabu ya kabri anayeposhio hana mambo ya kuulizo na utaona watu mtu ana hofu sana na adhabu ya kaburini. kama una hofu na adhabu ya kaburini. fika katika jihad fika katika jihad fika katika jihad basi kisha uwe na ya safi na uitekeleze ibada kama vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameelesia jambo ambalo ningependa kufahamisha kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hii sehemu ya usiku iwe mtu atajibidiisha katika swala ni moja katika hadithi yake ambayo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameielezea kuhusiana na njezi mu subhanahu wa taala mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud rahimahullah katika sunani yake anasema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kuwa mula wetu huwa anashuka Kula lilele kila usiku ila sama aduniyya katika hii mbingu ambayo ni ya duniani wengi katika wenye kusherehesha mbingu ya duniani wanasema ni ile ya kwanza sasa mnyeezi Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala anashuka katika hii mbingu ambayo ni ya duniani haina yabqa thuluthu al-layl akhir wakati ambapo kumebakia ile ya mwisho ya usiku angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ile nuzul ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa usiiulizie ni vipi utaingia katika kufuru usiiulizie wewe fahamu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashuka basi kwa njia gani anashuka kwa njia ambayo Yaliku aliku bijalalatihi ambayo inaambatana kwa utukufu wake basi hili ndio ambalo tunatakikana tuwe tunafahamu. lakini kuanza kupekua sana ni ibilisi anataka kukuingiza katika ukafiri na ndiyo masahaba haya masail katika sifa za Mwenyezi subhana subhanahu ta'ala walikuwa hawapekuipekui wamefahamishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mnyeezimu subhanahu wa ta'ala anashuka katika huu wakati katika mbingu ambayo ni ya duniani wanaamini ndio imam Malik rahimahullah bwana mmoja wakati alikuwa na yuko katika kufunza bwana mmoja akammuuliza kaifa alistiwak yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amestawi juu ya arshi yake ni vipi hiyo istiwani vipi Ngalia huyu bwana anataka kuingia kwenye kufuru kwa sababu maswahaba waliposomewa hii aya hawakuuliza kaifa wewe nani uje uulize kaifa yani mambo ambayo watu wanataka na wewe kuzingatia mimi nimekuwa nikiuliza watu ule msikiti tulikuwa na matatizo nao sana msikiti wetu wa majengo. Mtu anakuja anasoma aya Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Yayo ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Anasema hii ni dalili ya Maulidi. Nikamwambia ahlan wa sahlan. We unasema ni dalili ya Maulidi. Aliyeteremshiwa hii aya nani? <laughs> ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunza kina nani? Aliwafunza maswahaba rivanullahi alayhi. Je, mi nataka unifahamisha. Hivi wewe unavoniambia kuwa ni Maulidi. Wao maswahaba ndio maana waliopewa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama sio maana waliopewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe tayari unadai unadai kwa maneno yako kuwa wewe unafahamu Qur'an zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wewe unaifahamu zaidi kuliko yule ambaye alikuwa anafunzwa na Jibril alayhi salam wewe unaifahamu zaidi yake kwa sababu ikiwa hakuwa afunza hiyo tafsiri wewe unanambia. moja kwa moja wewe inaonekana unajifanya ni mtaalamu zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa ndio huyu bwana. Na haya ndiyo matatizo ambayo tuko nayo. Mtu anakusomea aya ukimuuliza sijakataa. Aya ndiyo umeisoma. Je, nieleze salafus saleh. Yaani maswahaba walifahamu vipi hii aya kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Walifahamu vipi? Walifahamu hivi wewe kunielezea unakuta mtu anaingia huko akitoka huko anaingia huko akitoka huko sasa watu wamekataa kurudi kwa mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kwao wanajizulia ya mambo yao na ndiyo huyu ambaye amekuja mbele ya imam Malik rahimahullah akaulizia kefa استوى huko kustawi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya arshi ni vipi al Malik Malik rahimahullah akamwambia Al-istiwaa ma ma'lum. Ili neno la istiwa katika kiarabu ni neno linajulikana maana yake. Wal-iimanu bihi wajib, wajib. Na wewe kuamini kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amistawi juu ya arshi yake ni wajibu kwako kuamini. Kuwa wa alkayfiya na hilo ambalo wewe unaulizia kuwa ni vipi amestawi vipi ni majuhula hii hakuna mwanadamu ambaye anayejua. na ndio wanazuoni wengi sana wanakuelezea hili kila mtu afahamu na azingatie wanakwambia jambo lolote ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam hakukufunza Usiwe mwenye kulitafuta kwa sababu linge kuwa na faida na sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwa amefahamishwa na Mnyizimu Subhanahu wa Taala. Mnyizimu Subhanahu wa Taala anajua yote ambayo yanafaa sisi kufahamu, ambayo yanaheri na sisi. Anayafahamu. Na ndio maana akayakusanya yote katika risala ya mwisho akampa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yale ambayo utakuja nayo kinyume na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa unatuletea waswasa wa sheitani unatuletea wahi wa sheitani kwa sababu hata sheitani huwa ana mawali wake katika wanaadamu anawapatia wahi haya ambayo utakuwa unatuletea itakuwa ni wahi wa sheitani kama vile aya zinakorogwa aya zinakorogwa kwa nini kwa wahi wa sheitani wa wahi wa shaytan Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ali fahamu qur'an ndiyo maana akawafahamisha maswahaba hakuna jambo ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam laheri liko katika hii ardhi ila ametuonesha na hakuna la shari ila ametuonyesha kwa hivyo ukija na jambo lipya utombe hili ni laheri na mtume hakulitaja wewe ndio utakuwa na kutuletea kwa sababu mtume ale uzushi wote ni bidاعة na bidاعة zote ni dalala na dalala zote mwisho wake ni motoni kwa hivyo yale utakua unakuja nayo itakuwa ni upotofu itakuwa ni upotofu hayana tafsiri nyingine yale mtume sallallahu alaihi tumechukua kwake ndiyo uongofu mengine ambayo hayako katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni upotofu moja kwa moja sasa huyu bwana akaambiwa na Al-Imam Malik rahimahullah Al-istiwa maalum hili neno la istiwa katika lugha ya Kiarabu linafahamika wal-imani bihi wajib na wewe kuamini Kuwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amestawi juu ya arshi ni wajib uwamini. wal-kaifia majhula na Mwenyezi Mungu amestawi vipi haijulikani wasu'alu anhu bid'a a na kuuliza hilo soali ni uzushi yani unakuja na kitu kipya ambacho maswahaba hawakufanya mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwahi kuuliza istiwani vipi na walielezewa hii hizi aya za istiwa walikuwa wanasomewa hakuna alieuliza kila mtu aliamini kisha akasema wa ana araka annaka sahibabida akhrijuhu min almasjid yule bwana akatolewa msikitini. Leo wangapi wanaingia mskitini. Tena wanaingia mpaka na mairizi. Ndani ya msikiti. Wanakuja na shirki ndani ya msikiti hata hawafukuzwi. Huu amekuja na suala moja tu amefukuzwa nje ya msikiti. Ende atubie kisha afanyia dabu akiingia ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mefahmiana? Kwa hivyo hapa katika hii hadithi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashuka katika sama iduniya usije ukauliza ni vipi utaingizwa katika kufuru na ibilisi amini kwa Mwenyezi anashuka wakati ambao ni thuluthi ya mwisho ya usiku hapa katika sama idun muhimu kwako kufahamu zaidi si Mwenyezi Mungu anashuka vipi ni kwa nini Mwenyezi ameshuka kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshuka huwa anasema Fayakul, anasema anasema mayad'uni ni nani atakayeniomba fa astajiba lao ni mwenye kumjibu mayas'aluni nani atakayeniuliza fa autiahu ni mwenye kumpatia kile ambacho ameitisha yale mas'ala ambayo ameniiitisha ni mwenye kumpa mayastaghfiruni fa astaghfira ni nani ambaye atakayeniomba maghfira niwe mwenye kumgufiria Hu wakati ni kila siku kila siku usiku Hai maswali matatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayauliza Nani atakayeniomba ni mjibu. Nani atakayeniitishi ni mpe. Nani atakayeniomba maghfirah niwe mwenye kumgufiria ni zimbo subhanahu wa ta'ala na anauliza maswali matatu kila usiku kila usiku umma wa kiislamu ambao unalia huko katika dhiki na shida na balaa watu wamefanya nini wakati huo Ni mgu akiuliza mtu anangorota Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Mara aitu mithla aljanna sijaona mfano wa pepo na ma taribuha kisha au mwenye kuitaka pepo. mwenye kuitafuta pepo au yamelala wamaraeitu mithla nnar na sijaona mfano wa moto na ma haribuha au mwenye kukimbia yani mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea hapa kuwa janna na nar kwa kutamani iwe unatamani mimi natamani kuingia peponi mimi natamani a mimi inshallah Haiingii kwa matamanio lazima iwe kuna amal ambayo unatenda lazima kuwe kuna sababu ambazo unatanguliza na ndio masohaba wakawa wenye kutafuta kila aina ya sababu za khairati kila asbabu za khairati wakawa wenye kuzitafuta kwa hivyo ni muhimu sana huu wakati hata kwa yule ambaye hakuweza ili jambo nimekuwa nikilikariri sana kwa wale ambao na wasomesha hata kwa yule ambaye hawezi wakati huo pengine amepatikana na uvivu wa kuinuka kutoka kwenye kitanda na kuweza kutawadha na kuswali basi afanye nini awe mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ambapo yuko juu ya kitanda chake pale pale kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuombwa katika hali yoyote anaombwa katika hali yoyote ile ikiwa umekaa unaweza muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala ikiwa umelala unaweza muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa unatembea unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa katika sujudi, unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kuna zile hali ambazo zinakupeleka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ikiwa uko ndani ya swala katika sujudu kuna nyakati ambazo unakuwa karibu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama wakati wa uh, arafa, ile sehemu ya arafati na wakati huo hiyo wa, siku ya Arafa yani hizi ni nyakati ambazo uko karibu kwa Mwenyezi Mungu kuitikiwa dua yako na wakati mwingine ni hii ambayo ni wakati wa thulu laylil akhir usiku wa mwisho sasa haya ni hizi ni fursa ambazo zinatupita kwa rahisi sana tumie hiyo fursa hapo hapo kitandani ulipo Mwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yale mahitaji yako muombe Mnyezimungu aweze kukufikisha katika jihad Mnyezimungu aweze kukutakabalia hijra yako Mnyezimungu aweze kutakabalia na kufishe kama shahidi kwa sababu as-sa'idu munitakhadahu Allah Mwema na mwenye raha ni yule ambaye Mnyezimungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya kuwa ni shahidi amemchukua kuwa ni shahidi yani ukiondoka katika hii dunia kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala umeuawa kwa ajili ya la ilaha illa Allah basi Mwenyezi Mungu We wewe minalfaizin tena utakuwa na maisha ya raha maisha ya raha ya milele maisha ya raha ya milele Njia ni rahisi. Njia ni rahisi. Tunawaambia ndugu zetu, njia ni rahisi, tena ni rahisi sana ya kupata maisha ya raha ya milele. Si maisha ya raha ya dhiki za duniani, maisha ya raha ya milele. Njia ni moja tu. Uje ushughulike katika kuinua kalima ya la ilaha illallah Allah. Utainua vipi kalima ya la ilaha illa kuchonga kufieka kukata kushughulikia na kulipua lipua hao makafiri. hii ndiyo njia ambayo ndio rahisi na ndiyo njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba mtume sallallahu alaihi wasallam ameitamani ameitamani hii njia awe mwenye kuua katika hii njia njia gani kuchonga na kufyeka shingo za makafiri Takbiru. Allahu awe akbar awe mwenye kufa katika hii njia afufuliwe tena achonge na kushughulikia shingo za makafiri apate shahada afufuliwe tena aendelee kuzichonga na kuzichonga na kuzifyeka subhanallah ni lipi lingine ambalo tunataka yani ikiwa mtume ametamani haya na wewe una fursa Mombe <muchimu> Mwenyezi Mungu awe mwenye kufufukisha katika hii ardhi uweze kupata izza na nusra uweze kusimamisha kalima ya la ila illa Allah hadithi yetu tutaimalizia kesho insha Allah katika kuona kuwa jihad ndio dhiru wa tusanamil Islam wajazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa Allah <laughs>